אולי נקרא כמה דברים שאנחנו שמנו ההפקה לפוליטנד, למקומות, אני מקווה שהם נמצאים שם. יש מישהו שבו במילה אנגרית? ‫יש מישהו? ‫-אתה רוצה, מישהו מהם יקראו את הדיבור? ‫מה? ‫מה? ‫לא, לא, לא, יש מישהו ‫שלא במין ערבי? ‫-כן, רק לא לומד. ‫יש כאלה טוב, אז אני מתכוון ‫לכן לתקן את זה. ‫אוקיי. ‫בין ה-12 ו-15 בארץ שנות ארבעים וארבע, ‫בליאתו דמייה, באתו סייק, סקסטר, ‫הדברים מסביבו, ‫הכנסו ל... בכוח היו צריכים לעזוב את הבית שלהם ולעזוב את החפצים שלהם. היינו צריכים להיכנס בתוך הגטו בבוניארד, היו שם שני גטורים. חלק מגדוד בוניארד עברו עינויים קשים כדי לגנוב את הצחה עבור הגטורים של בוניארד. ‫ביוני ארץ, ביוני אסימטי, וישרנו, אנחנו ראינו ביומיים האחרונים בבוינאד. בשמיים ובאתפעים האורטינטיביים הקשים. ביושר ביולי, לקחו אותנו מבוינאד, לקחו אותנו בעיר, ולקחו אותנו בחייץ' במחנה הצבאי שנקרא לוקיץ' בראקו. אני מכריז, אני מכריז, ביום השישי, אנחנו הלכו אותנו ברכבות לאושוויץ, הרכבי של הכבוד כזה היה מרקע, אמרתי הרעה, אני אצטרפסוי, הרכבת של משה הונגריה, זה היה הרכבת מסע, זה לא של הגרמנים של הונגריה, זה רק מרקעותם. נקבו אותנו באושוויץ דרך סלובקיה, עד העיר שנקרא קאשה במוראית או קושיצה בסלובקיה. עד אז ההונגרים נקבו אותנו, ושם הצוות התחלף והסוגרנו. המסע עד אושוויץ היה מאוד קשה וברוטרי. הגענו לאושוויץ בצ'יידו, ו... הרוב היהודים שבו נהרגו באותו יום. על הימן העברי ב-18 בתמוז, נשאר ב-1900. השנאה בבוטליות התייחסת באירופה באותו זמן, וגם במרבין. הרס קיבה שתוסס בחיים חוכמה ללימוד ימותית ויחסים טובים בין יהודים ליהודים והרס את הכל וכל מהר בספיקה וגם בין יהודים כמו שהרס את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 ושני שלישים מהאוכלוסיה גם כן, רומניה בעיקר, וסלובקיה, וגוסלאמיה. אחרי ההסכמים עם גרמניה, עד 1941, הם קיבלו חלק מסלובקיה, חלק מאוקראינה, חלק מרומניה, וחלק ממה שהיה עד כה אוכלוסליה. על המפה הזאת, מה שאנחנו רואים, יש כאן מגן דוד, קצת קשה לראות את זה, לא בפוקוס, אני יכול להעביר את זה, אני אעשה שזה יותר קפי, כל מקום שיש מגן דוד, זה המקום איפה שהרכבות ייצרו. רובם לאושוויץ, אחרת מאוד קטן, ובדברי אצלנו ייצרו גם לשדות חופה, כמו נקרא, ובשלל אני לא זוכר דיברית, רוב הרכבות עברו לקרשן, זה קושי צהר. עכשיו, יש כאן עוד לוח, אה, עוד דבר אחר שאני רוצה להגיד, שהונגריה מחולקת בשישה אזורים בעקבות פרנסייה, אז פייץ' אנחנו, פייץ' ואיך זה פייץ', פייץ' ואיך זה פייץ' ואיך שני רכבות, אחד בשישי ביולי, אנחנו מדברים על שישי ביולי, ועוד אחד בשלושים ביולי. נשמה. תודה רבה, תודה רבה. הטרגדיה, בתוך הטרגדיה יש לא טרגדיה, שאורטי, יש לי הרבה עיונים, אני חושב שרוסנד, יושב גם מארטוקיור, וגם נראה עכשיו בשוודיה, החליט לתת פליטה לעצור את הרכבות. אז הטרנספורט שבועיים היה גם הטרנספורט של החלבים שרצווי. עוד דבר אחד אני רוצה להגיד, ואני מקווה שזה לא קביע בערבית. בפרק באפריל, אדם שם, ארבעים פעמים, ראשונים ילדים, פרקו מאושוויץ, ורקו בגן סניה בריטלית, שמעתם עליהם, במחתרת באושוויץ הזו, מאבי נורח. הם הגיעו לאזור באפסטובה ויצרו מהגידוח שלהם, דוח של יתעמוד ופרסם, דוח אושוויץ, אושוויץ רמוז. שני ראשים האלה, בברוברנציה, עבדו במשרה וידעו בדיוק לאחר אושוויץ. כל הסטטוסטות, כנראה שנגיעו להולנד, כנראה נגד גמרדה. חסר הופץ מכל מיני אנשים, חסר הראשון של חברי ארצות, אף אחד לא עושה את השידור המסמאותי. התחילה של חודש, המטרה הייתה, הם ברחו מלואו שיש את ההסברה לגבי פונדרים. הדוח הגיע, סביב הפגשתי, משה קראס, ויהודי, איש הסופים שם, ג'ור מלכה, לא מנדלג'ורי, המזכיר הראשון של עשוייה, סבבה דור. ובאותו לילה, רבותו לילה, הוא למד שאבא ואמא שלו, לפחות השנים, ידעו באותו לילה, באותו יום, באותו 24 שעות, הוא פרסם את זה דרך הסוכניות של וייטרס ואיסוסיפיות. זה גרם לרעש ענקי בשווייץ, 400 כותרות, נגד הצנזורה, על הברבריות של רבי מראש המאבקשה בין הכנסיות, המיסות היו האחים והחיות שלנו, היו הגנות ולא חוקיות בשוויצריות. זה הספרות אחריה שזה היה במפקידים שגרם ל... מה האיומים מארצות הברית. ואני כל הזמן שואל, מה היה קורה אם היו מבינים החיים לא היה מספיק ארוך. אם היו מפרסמים לתוך חודש. היו מפרסמים אחרות כדי לעזור באיזושהי צורה מעריקה או כיפור ולא כל הזמן. זאת אומרת, זה תודה רבה שגם איתנו לרדותים עוד שנה. בשנה שעברה היא סיפרה לנו קצת דברים מעניינים שהיו בבוניה. בשנה התברגם לספר לי, יכול לא, לא, לא. כן, כן, כן. ומה הסדר שלה עומדת סדר? כן. אנחנו מאוד מעניינים בשבוע, את הדברים שמור על אני ניגעתי לספר שם קצת על ההווי של מה ששמעתי ממשרד השדים. הוא לא אוהב לדבר כל כך בקבור. הוא ביקש ממני שאני קצת אגיד דברים ששמעתי ממנו. דבר ראשון, חשוב לא להדגיש שבונדיאל, לפני יודעת, הייתה עיירה מעניינת וחשובה מאוד. אחת העיירות המיוחדות, אם לא אחת והיחידה המיוחדת, או שסבא שלי אומר, שהייתה עיירה אחת, בכל אירופה, או בכל העולם. עכשיו להבין את ה, את ה, מה היה מיוחד מה היה כל כך מיוחד. הוא לי קצת דברים, אז אני רוצה להבין את זה, דבר ראשון, לפני מלחמת העולם הראשונה, הייתה ישיבה במוניאל, ישיבה ענקית, ישיבה של 500 בחורים, זו הייתה עת, לפחות, שהיה גם יותר. בראשות הגאון יהודה גרינברג, שהוא היה כניסו עצום, גאון גדול, ידוע ומפורסם, והוא החזיק את הישיבה, באו לישיבה הזו מכל האזורים, לא מבוניה, מבוניה לא היו כל כך הרבה מכל האזורים התחפצו לבוניה. זו ההתחלה שאנחנו קצת יודעים, שזה היה הבסיס של המקום החשוב הזה. אחר כך הישיבה הזו החזיקה ולשום מה מסיבות שונות, והתפזרו הבחורים, ובמשך לזה חד"ל אומרים שבמות אבותינו לא פסקה ישיבה בישראל, אז גם בבונייד לא פסקה ישיבה, והדוד של צבא, רבי יוסף יהודה מרקוס, הוא פתח את האנשים של ראש הוא יפתח מאחורי הבית שלו, והחצי האחורית, הוא יפתח איזשהו מקום, סמדרש לזה, משהו, והוא אמר, הוא <ש> פרסם בעיתונות, הוא פרסם בעיתונות המקומית, בעיתון, <בהיתונות>. מי שרוצה לבוא לא וללמוד, יכול לבוא וללמוד. ובברוניאד היו הרבה, והייתה, היה שם באוויר, כפי שלי מתאר, היה באוויר את השאיפה הזו ללמוד תורה. כמובן שהיו... מה? היו שבועים מגאמס פולים. חבר כנסו שלו. זה היה רעבה עכשיו, אבל זה לא שהיו שם רבנים. היא לא הייתה עיר שכולה סופרים, כמו שאומרים פה, שיש עיירות ידועות, שהיו עיירות שכולם סופרים וחכמים. זו הייתה עיירה של בלבטים. זאת חשובים, שהם העריכו מאוד את התורה. ואהבו ללמוד את התורה, ושאפו כל חיים שבזמן הפנוי שיש להם ללמוד תורה, וככה חינכו את הילדים שלהם. וזה הם קיבלו מהישיבה שהשפיעה על האזור. היה אהבה עם יום מלחמת, בשבילם כולם, מה שקרה היה את המשפטים של האפיניקים. בוניה, דיבר שכמו שהזכירו קודם, שהיו, פתאום מאוד לחיות בשלבה. בשני, כל האנשים, כמו את זה, לא היו מריבות, לא היו מחלוקות, השתגלו, ועם בעיקר, וגם ליהודים בינם לבין עד כדי כך שזה יכולים לשמוע, ובגלל זה במשרד, אבל כבר שהיו את ה... היה את האנשים שאדיולוגיים, הקהילה הארתודות פשוט פרשו, פרשו, לא עשו בלאגן, לא עשו מחלוקת, נדעתם, פרשו, ולא היה בקבוק, פרשו בבית מדרש, היה בבית מדרש, והבית מדרש שם ישבו, למה זה נקרא בחורים? זה היה מיועד לבחורים, לילדים, לפני שלוש עשרה. שמה לעבוד שיתוכים אולי, אלא אם כן הבחור היה ילך אלמוג לבחור העיר, אבל אם הוא נשאר בעיר והיה לו, אולי הוא אפילו, אולי הוא משהו בבוקר. אז בשעות הערב ישבו ולמדו שם. סתם יש לי מתארת שהיה, היה כיף ללב, היה עבירה מחשמלת כבר הזמן. אבל התחילו להתפלל שמה, היות שלא היה יכולים לצטט רק אחר כך, ב-1996, נקרא המכנסת החדש, שהוא היה בכנסת ענק. עכשיו כשאני מפעל, כל הזמן קשה לזכור בדיוק, אבל היה ענק, יכול להכין אולי 1,000, 1,500, אם יותר. מה? זה קיים או השינוי קיים? סבא אמר שהנשים מאוד הקפידו על זה, נכון? נכון, אין לנו מישהו מסורים לסכם? אמרו הרבה נשים שהלכו לסכם. אלענים לא נתנו לנו. היה פה ימד והסדר לילדים לא עזרו לנו. היה בשבת בבוקר, בשבת בבוקר היו משפללים אחרי היו הבאים הביתה עושים שנייה בשבת בשבת בשבת עברה ואחרי הקידוש הילדים היו הולכים לתלמוד תורה ובכן, פראב ומי היה, מי בחן את הילדים האלה? והיו רבנים מיותרים אנשים, כמה שלא, תנדק אחרון אנשים שקמו בשלוש וחצי בבוקר ללמוד תורה, למדו בבית אף אחד הם היו ביזנסמנט, הם עזבו דוגות על העבודה, אבל לפני הם קמו בשלוש וחצי לפני הבוקר ללמוד תורה, בגלל שהם כל כך אהבו לנו ללמוד תורה. אז הם היו, הדיוק כאלה קראו להם גבאי תמות תורה. תמותו אירוגנט. והם היו, האם לבחון את האלוהים בשבת? הם היו עושים את ההקטות, שעודנו אותם, ואז עזרו מהביתה ועשו צעודה. היה, השכונה, היה את השכונה, השכונה היהודית, היא הייתה ממלחמת דין ורוקדן, היו בתוכן גם, גם גויים, אבל חיו מאוד מאוד אלה שחיו בשכונה, כביש הלימון ממש, חיו ממש היו מצוינים, לא פקדו מהם ולא היו בעיות, אבל היו את הגויים שגם יותר למטה, הוא <שהיו בתוך> ה... היה, בסוף השני שלהם היה משהו כזה, ומהם כל הזמן נזהו, לא רצו להתחכך איתם יותר מדי, מאוד נזהו. עד כדי כך שהיה, אחד, חסיד אחד כל פני ידעי חסיד אחד, אבל היה עצובית. אוה. איך הוא אומר לו והוא, הוא, היה הולך משטריימות. הוא היה כאן בלמד בבני, בבני, עד כהה, על כדורית, ואחר כך נהיה רב. אה, הוא היה רב של השראה, הוא היה רב של השראה. אה, טוב, יש לך זוג. ואמרו לו, הוא היה רב עם השטיימל בשבת ה-2004. בבית. אז אמרו לו, אמרו לו. אל תלך עם השטעים האלה, זה לא טוב, זה לא טוב, אנחנו לא רוצים ש... לא רוצים ש... זה יצור סוף, זה... לא, הוא היה... רואים, זה לא טוב, אז הוא הולך זה רק בבית, אבל בכנסת אולי הוא הוציא את זה, והיה עירוב, היה עירוב של השכנה, והיה, אומת שהוא היה גבאי החיים, הוא היה נוסע עם אופניים, היה לו אופניים, כשהוא היה נוסע כל נהר שבת, היה בודק, אולי היה איזה גוי ש... כל שברוך השם שהכל בסדר, היה נורא כפי. היה את הרופא, איך קראו לרופא? עד הפעם דתי? דתי ליצמן. ליצמן? היה רופא שקראו לה דוקטור ליצמן, שיכול לבדוק אם יש לו קשר להביאה או אבל בכל אופן, אבל הוא היה מאוד מאוד מסור. היה בשלוש בלילה, הוא היה רץ, הוא היה בא לבית, הוא מוציא לו פרקש הוא היה ממש מסור לקהילה, והוא היה חלק מהבית שם. היו שתי שוחטים, שתי שוחטים היו אחד קראו לו הבית, ואחד מורטרי גולדרינג. ומורטרי גולדרינג, הוא היה גם, היה לו קול מאוד יפה. הוא היה חזן, הוא היה משלל בימים נוראים. אפשר להשיג שמע כמו אבל כמו מוטי גודלין לא היה, היה קול יפה והיה לו מקהילה, היו לו ילדים שעזבו לו, שמונה ילדים שהיו עוזבים לו בניגון. השירות התושני גם שימש כשעץ, אבל לא היה לו קול יפה כל כך, אז הוא היה אומר את הפסוק הזה ביום. הוא היה אומר, עד ימינו, בימים הבאים. היה גם, היה, מה? היה ראשון. זה רק לא זה רק לא היה. אה, עכשיו כן. אני לא שומעת את זה. זה היה גם את האופק. היה אופק? כן. מה? מיטרנר. ככה היה שם? כן, כן. מי הייתה דויד? הוא היה מיטרנר. אז בכל אופן הם היו, אבל את המאפייה רכש, כי זה קנו ממנו את המאפייה והוא המשיך לעבוד שם. אחד היהודים בשכונה, ו... היה עוד אחד, ברוך. כן, חשבתי שבמשפחת ברוך, בבית שלהם היה... היה גם מאפייה, עוד מאפייה. היו מביאו את הלחם, היו מביאו את הבצק, מוכן. לפני סליחה, אחרי סליחה, אבל שם זה היה נשאר, עוד קצת ונותן את זה בכוח כמו שצריך, ואחר כך היה תום ותבוא. ואם בוא נלקח לך, כל אחד היה לו את הפתק, את הפתק של השם שלו על הלחם. כשאני שומע את הסיכובים האלה, זה טעווה מיוחד. תני לי לחשוב, איך אפשר להגדיר את חשבתי, לדומיה, אנשים היו אנשי צורה. ככה הגמוריה וטיינס אומרת שהאלה היו יקי שמים או שרים ידועים, אנשים שדברו לפני הזימור, דברי כחישוב, אנשי צורה. אז רש"י אומר, אנשי צורה, ואני קומץ. אז במקום אחר רש"י מפרש, אנשי צורה, חכם. איש צורה זה חכם. אבל אומר המעשור, מה זה חכם? אבל בגמרא שם כתוב ש... חכם הזאתים לאנשי צורה. אז מה זה המציאות? אומר משהו חכם במי לדענו. חוכמת חיים, מה היום חוכמת חיים. היה להם דעת. בתפילה אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת ולהלד אנוש בינת. חוננים מאיתך חוכמת בינה לדעת. ובמוצאי שבת אנחנו מוסיפים, אתה חוננתנו, אם ואומרים את ההבדלה. ומפדל השם ידידו בין קודש לחול ובין עור למה ההבדלה קבעו בתפילת חונם הרע? מפרשת הגמרא כי היא רק לגבי, הדת שלנו, התורת ישראל, מה שהיא מלמדת אותנו בעצם זה שיש חול ויש קודש, והקודש מקדש את החול, והחול הוא מנוף לקודש. אבל זה רק בתנאי שיודעים היטב להבדיל ולהכיר מה זה החול ומה זה הקודש, ומה היא מעלת החול ומה היא מעלת הקודש. ואני חושב שאת הדעה הזו, את הדעת הזו להבדיל בין קודש לחול, זה, זה מאפיין את, בוא נדע, היה להם את הדעת להכיר במעלה של הקודש ולהכיר גם בזה שיש חול, וגם החול הוא חשוב כדי למנף את הקודש. ואת זה לקחו מאיתנו והחריבו את הקהילה המיוחדת הזאת. אנחנו בעזרת השם נלמד מהם ונלך עם זה וננסה להיות ברי דעת ולהמשיך עם זה ונזכה בעזרת השם ל... אז יענו לי להקיש לשכנע הפעם, ואני מצטער לראות את כולם ביחד ונזכה עוד פעם להווי המיוחד הזה שאני רואה פה אני מסביר רק איך הרב דוימאן שייך פה לעשות פה. אני היום, אני גר בשוויץ, אני עברתי היום לשמחת לכת שלי, לא היה ברית של לכת שלי. והוא נקרא יצחק זטר שהיה על שם, על רבו של בוניאקס ומחר אני נצטרך עושה דבר בשוויץ ויש היום פה התקרה אז באתי לפה ואני נכד מרבו של בוניאקס הראשון זה היה יצחק וטרשוויץ שהיה הרב הראשון של בוניאקס הוא נכתב הדור לפני החתום סופר, אני יודע, בתאריך יהודי זה היה בכתוב אי חורבום, אני חושב, שהוא נכתר, והוא היה בדור לפני החתום סופר, והנכד שלו בא והיה רב שלו, זה היה בזכר פולר, שהיה הרב הראשון של האורתודוקסים של בוניאן, וזכיתי ‫לשפץ את המכתבה שלו, ‫של אשתו ושל בנו, אבא יהודה בר מוישה, ‫שהוא היה גם רב שם בבוניה. ‫הוא הקים את הישיבה, ‫את הקהילה האורתודוקית בבוניה, ‫שהוא היה יליד בוניה. ‫האבא שלו היה בברור בולח שבא... ‫היה לפני, ממש ב, ב, בתחילת של הונגריה, ‫והוא היה uh, בתקופה של הטיב גיטין, ‫הטיב גיטין היה רב בקהילה, uh, ‫ואחר הוא לקח אותו, ‫הוא היה יתום, האבא שלו, ‫הרב אברום, ‫האבא של גיט, זה, ‫היה כשהוא היה ילד. ‫אנגלית גיטין, שהיה רצי הלך, ‫שהיה גם רב בבוניה, ‫לקח אותו הביתה, ‫ואחר כך הוא חזר, ‫אחרי שהוא למד חשבור, ‫ואחר כך הוא היה גר בסה הרדל, חזר אחר כך להקים ‫עם בנו, את העילה שמה, מה שאני יודע מזה, זה ככל המקום היה ילד, לא היה לו כסף למצוא על והוא הלך ללמוד בכפרים ליד בוניאץ, ושישה חדשים להיות מלמד אצל משפחה שהיה צריך מלמד לבנו, ומהכסף הזאת היה לו כסף למצוא על ידי זה היה אפשרי הילד. אבל אחר כך הוא חזר, הוא היה תלמיד של אחסם סויפר והקים את הקהילה אה, על דרך אחסם סויפר ודרך אשכנ... אשכנזים והרב דקל פולק היה לו שני בנים אחד היה אבידא בו מוישה שהיה לו אחר כך בן רב פולק שהוא היה עדיין של בוניאק ו... ורד מוישה נפטר כשהוא היה תעיר והקהילה באה אליו להכתיר את רב אברום לרב אבל הסבא היה אות בחיים רב זקלין וגיל סוף זקלין פולאק, הוא ולא רצה, הוא היה עוד בחוץ רב אברום ואמרו לו שהקהילה יחכה כמה זמן עד שהיא תחכן, וניקח אותו ל... לרע. אבל הסבא שלו, אלא בהחלט אמר, אין כאן דבר כזה, לא מחכים לדבר, כל קהילת חדית עכשיו רע, וזה היה קידוש השם, וכל עומדם לשמוע שסבא אומר שהנכד לא יהיה רע ‫שלא, שלא היה פה, ‫אולי זה היה הפרסה של עניין ה... של עמדים. ‫אבל הוא אמר יותר, ‫שמינו רצה שהמסת שלו לא הולכתות, ‫והוא לקח את ריבריהו שהוא יהיה שם רב, ‫הוא לקח את רבזיהו ‫הקהילה האמורה, ‫שאז הולכים ללקח, ‫אפי פקודת הסבא, ‫הרדף שהיה עוד חי, ‫היה כרחתת. אבל דיין, וכאילו נכון דיין כשהוא מתפטר, יהיה דיין בבנה. הוא נשאר דיין עד ימי השואה, הוא היה דיין ב... ושמעתי עכשיו שהוא הכיר אותו טוב, ושמעתי הרבה, אני נכד של האח של רבי וידא ומוישה, והנכדים של... הם היו רבנים באוגרלה, והארבעה אחים אחרי שהשאלה היו סר שקילה של דונפון זה היה אתמול, שזה בדרך לבוניה, והם לקחו את הדונפון ורפאץ' יום יחידת וזה היה גם היוקר של הסבא שלי, שהוא היה רב בדונופון דבר, הוא היה נדחק בבית חיסק על שם הסבא, גם בשואה, נהרג בשואה, והיה עוד שלוש, שלושה אחים, היה אחד בצחריה, שאני נדבר על שמו, הוא היה רב בנודיו רוסקי, והיה רב בברקליט, שהיה נדחק בציבור שלו, ורב בלבלג, שהיה רב ‫ואחרי זה הרבה שנים כבר, ‫היה תלמיד של אברפילי דהוא, ‫שהיה נפגשת אפשרה, ‫בנוימן, שהיה התלמיד של אברפילי דהוא, ‫שהוא הקים בית המדרש ‫על שם הרבו אברפילי דהוא, ‫והיום הרב נוימן, ‫יש לו בית המדרש בברפילי, ‫ושמה בבית המדרש... אני עשיתי הרבה הרבה, ויש שם שלט עם הרבה הרבה אנשים מקהילת בוניה, שזה היה הרבה ממשפחת פולק שהיו שם, ממשפחת פולק, ושם יודעים את כל האיוצה בכל האזורים שם, ומקיים, שלא נשכח את כל התויר וכל הידישקל שהיה. שמה, בהולגריה, ברוך השם, הרבה, הרבה אנשים, ברוך השם, שעכשיו גרים פה בארץ, באים לתולגריה, וצריכים לזכור את כל היהדות, כל הילדישקייט, שרקחו משם. שיש לי אח שהוא רב אנטוורם, אני כבר יגיד חלק זקל פה, לא קורה ועונצר, אני יליד עונצר, והוא אותי הוציא את הספרים של הרבנים של המשפחה, ולתוכם הרבנים, הרבי מוישה, מוישה פולק בפוליאק, ובהקדמה, ‫הוא כתב תולדות של קהילת בוניות שלו. ‫כן, אבל לא לקחתי, ‫וידעתי שאני אגיע לפה, ‫ואז לקחתי, ושם יש גם את כל התאריכים ‫של כל הקהילה. ‫ברב נוימן ישו, ‫הוא כתב בצלובה. ‫כן, אני יודע שהוא כתב... ‫כל פעם שאני הייתי איתי ‫באצל הרב יהודי בנתניה ‫שנקרא "איזרו אל שהוא נכד של עמדה במוישה, האבא שלו רב נפטולי, הרש פולאק, זכה על ידי ברכה של רב פולאק, שהוא לקח את הרכבת האחרון מיציאת הונגריה לדרך ישראל. ‫שממש אחרי יומיים, ‫אני חושב שהנשב שאח... יצא מהונגריה, ‫כך סגרו את הגבול, ‫והוא הביא איתו עוד כמה חפצים לבוניות. ‫הוא הביא עוד ספר טובה משם, ‫ממי למסר, ‫אותם הדברים שהיו, ‫כשהיו כשהיו לרברום, ‫כל והחולק ונתניה שהוא נכת, יש לו את כל הגרים. ואני עם אחי, יוצאים הרבה ספרים, וגם <אח> בתקופה <אח> הבאה הבא היא, בני ארץ השם, אני עובד עם האח שלי להוציא שלוש ארצות <אח> מהסבא שלי, וגם זה כאילו דברו שלו, בני ארץ השם, זה כבוד להוציא את זה. עם, תולדות וכמה תמונות שיש לי עוד מהמשפחה שהיה שם. ולכן עכשיו אני רוצה שהרב נוימן, שהרב נוימן הוא המחדש פה בפורס נוימן אסוכריה, צריך לספר כמה דברים. זכינו, bringing... אוי בי אוי, כשהקריבו את הקורבנות של קהילת שבוניאן, באותו יום היה אכלוסו בבושל ללכת כמו ששמעתם, כמו שאני התרגשתי בסוף, שגם אתם התרגשתם, לראות את התחייה סמייסי, בגיל הזה. התחייה אנחנו זוכים שאבי סמדרושה, נקרא על שם הגויין הקודש, אבי סמדרושה, עליה מפולהין, שהוא הנכד. למד גם בבוניין. אז בבי סמדרושה, קודם כל נמצאים צאצוי פחס הרב רב לייזר, הוא עובד כל חייו, רגיל שבון חי מיקאיו. איגוז, פרסי איגוז, איך אלה במקום טוב, זה לראות את הצאצאי, היום היה גם כן זה שגר בבית שמש, איך לו? ‫מוישים, שלושתיו! ‫למדו היום, יש רבשולים צבי, ‫הגוי רבשולים צבי רבי ישראל, ‫שמכין, ‫הגוי על רבי מכין את השיעורים, ‫שעשו דיבר, ‫שבבוניאד היה פרטוקס, ‫את הפרטוקס עושה לנו רבשולים צבי. ‫נכוונו שמרגש. שבוניה עד חי וקיים ובסמלר שאין סופי בי של שנקרא על שם, אבל זוכר להם שהוא נין ונכד וגם למד לבוניה, יש <אז> לי בקשה. אנחנו מקווים שיהיה סמי עצים וגם שיהיה סמי עצים את האספה של שנה הבאה <אז> <אז> <אז> יהיה בבסמלר שאין בוניה ‫אפשר להגיע... ‫זה כל כך קל להגיע לך על זה. ‫הרבץ לצדק יסדה, ‫גולון דואר, ‫נכון? ‫-כן, כן. שלה, ‫הרבטוב הלילי אורט, ‫הוא ראש כולת, ‫לא פסמית ראשי ארצתו שלו. ‫שטימפוס? וזה בואי ראוי לו, עמדות פרשת, בפרט דבוכת ניקי סדרי, ונוסדתי לו הבריס אישו לו בהוי שולוי ולזער יחרו, ואיזה בנה שחיפרו אותי, באמת ולא ימוה בנה מילה. <מח> זה אבסמדרש, איזה רב מנחי. ‫תת ובונייד, תת ובונייד. ‫הגביר לו רדן בקצורי, ‫או בונייד, ‫פוסמי <מח> הום תגידי משפחת בראום, ‫פוסמכי נתקילי, ‫קודם כל לספר סיפור. ‫מורון <מח> אמר <מח> עליו <מח> שטיימן. מי לא שמע עליו, אמר בור אבר הוא היה, הוא היום בן 104. הוא היה בכנס של ישיבה, כנס העצור, אז בירכו אותו שגם הוא יהיה בכנס היובל, שהוא יהיה בן 144. אז הוא אמר, אומי קי יעשה השם. אמר המשיח של מירי, הרב אקסטר, והוא בן דוד של עדיין פורט. הוא אמר שזה רמב"ן מפורש. עתיד צחק סורו בקיר, שרה צחקה. שואל הרמב"ן, היא לא צודקת, לך תגיד לאלפן נגידנה, שיהיה לה בן. זה לא לא קובעת. אבל מה אומר הרמב"ן, מה הנה עליה? אוי או לא, לאי מר, אומן כן דשא השם. אז קודם כל, אנחנו בסיילת ישמעיה, ויהיה דחי הסמייסים, משיח צדקן יעבור, ובעיזה השם כולם יאריכו יום ראשון עם תוארו את המקל של הסבא, הרב לייזר, צריך לסדר עם כסף, אנחנו רואים היום בברית. עדיין, אל תערבד בשביל הרדיס, יש קומץ, מכיר לי כסף, לגרוב אותו, לגמור אותו, להגיד, שכולם יעריכו ימים טועים וישעות וטועים את זה, שהקדוש ברוך הוא יעזור, אבל זה שרואים את הילדים אחר כך, איך שהם חיים, רואים תחייה זמבית. שקיה הזמניה הייתה קיה של ברבנים, שאהבו תוהב. למען כיבודיו, אני מקווה שהרב רב מנחם זה, בלבים, לא מתרגל. שלשידס, כן? כדי להיות באבדולה עם הרב רב דון סגל, עוזבים את הכל, עם מפוצים רב מהרם באבדולה, וכל יום שהרב, שהוא בארץ, הוא נפגש עם הרב רב. איך, איך, מאיפה יונקים את זה? אם אדם פה עשה את זה. כן, כן, כל עוד לא זה הפשט שחיים, מה שהיה, העבר, הוא הווה והוא עתיד. ועד שהסבא מנסה לחקוק בכולם, לפלייסיקה את... פעם הייתי מספר עוד סיפור לסבא, שבו הוא חנן את הילדים של צבי ולסביר, ראשי נשקים, הוא דיבר על כל יפה שהיה, אבל צריך לשלוח את כל מיני צבי, זה גם אם אני לא יכול להוציא אותו, כי העיניים שלו בתוך הסביר. רק יש שנייה אחת שאפשר ללמוד, הוא לומד. כמה דברים אצלנו אצלנו שלום, אבל אני לא יכול להגיד לו שלום, זה העיניים, בספר. מאיפה זה מגיע? אם יש לסבא, רבי ישראל, לאיזה, שהוא משריש, את הדרך אשר ילכו בו. וישנא אבויסינו ואבויס אבויסינו, שבילו מורות הוא הבין את זה. איך כלל אצלנו מגיע? כי מרוא יצאו לנרנו, יגבו את זה שבינו. אלה ובאיזם היו. כולם מסמימים, מה באים פה לקהילת בוניית, עכשיו ביץ, שהם מסמימים, הסבא הרבה זרמליה, הוא כאן אלה ערב שעה בסקוויאליס ובעיר נגוז. הקדוש ברוך הוא יעזור, שקהילת בוניית, היא מתעוררת לתחייה, אבל יבואו תחייה סמי יגידו כזה יאשר כויח, אופקלן בוניאט, אנחנו היינו בכי הסבנטים, אז איזה אחרת בעזרת וזה יביא את כל כלל ישראל, שכל אלה שנגדו על קידוש השם, יתעוררו מחדש, יגידו יאשר כויח, אשר כויח, ששמרתם עלינו, הרי הרבה רב סגר, הוא הביא על שיר הקודש. האב שיר הקודש כותב שכשאדם נותן מרצית השקר יכבד לאילו נשמס מי של רבי. אז הוא שאל מי של רבי ארץ צריכה ליה איזה שומר. אז הוא אמר רואים מכאן שאין גבול לעלייה. הוא הוסיף מה יכול לעשות בן אדם הכי פשוט עם הכסף הכי קטן יכול לעשות על מי למוישה רבנו שלא יקום כמו יש פה גדולים אבל ודאי הלחז כמה וכמה שאנחנו שפה ודאי שכמו שיש פה עשיית ועכשיו נשאר שם כאילו אז בוא נראה את זה רבס ונשתתפים איתנו כי על זה עליין לשום אין שיש ההמשך אז גם הם אוישים הקסם סויברס בשתי אומר שדוד המלך אמר לשלוימון, הנה אונכי הוי לך בדרך כל האורך. אתה רוצה שאני אהיה הוי לך. שאני בדרך כל האורך, תבין לעמי סמרון שלי. אתה רוצה שאני אמשיך ללכת? וחוסקתו אם אתה תמשיך להיות לאיש, אז אני אהיה הוי רב אליעזר, אני לא בשמיים, אבל אני שומע עכשיו. וכולם אומרים, לאשר כויח, נתלן גיור, נארים יזום של דודו, מתחילת זמי צין, כנעת ברסיור, חג תמוז, עם בסמדרש שיירי של יושב לראות אותה, שיינר עולם, השיינר בסמדרש, השיינר זך, המזגן ארצי דודו, השיינר זך, ומוסלום שכר יהדור, ומוסלום שכר שכר יהדור, שיהיה בריא ושלם, שהשם יראו איתו, וכה הבן שלו תומדי אמר לו, עזבו הנהג ירד חיים פרייסלין, הייתה לו דירה בהר לוק, הלך מ-5 דקות לבית סמדרש שם, מרחוב הגז, 38 עד כל העלייה. הוא אמר לי, בסמדרש פינקו את האבות. רק האמורים של דברי. אז הוא ראה שמה שכדי להגיד אשר יוצא, צריך להיות אברבטי של פלץ כדי שאחר כך להודות לקודם בואו באשר יוצר אז הוא ביקש מאב סכריה, עם בריא דרב מוישה הוא גם מכיר את אז אמר לו הרב פישר, אדם תורם שיש שלט, תיעשה שלט טוב הפלץ תואלט, שזה רבי אמרו דאס אמר, אבל כאן שאר הדברים. אבל לא שאלים, אשר יוצא בכוונן, ובולדו על הגבורכי, לא רק על הגוף, גם איפה המקום שאפשר, עד איזה לקיים את אשר יוצא. דדדבורכי יעזור, כולם, ושיצדקוני, שנזכה בן אדם ה', ומהי רוב וקורא לחי תמוז, תמוז זה שוב אמרנו, שכל עם ישראל יהיו וירגישו שהקשר הכי טוב באיך שנהגו אבותינו ואבוי זה אבותינו. כן יעשה השם.